Cad de aur Fantezie muzical-radiofonică de Boris Petrov După Frații Grimm. Traducerea Dan Faur Muzica originală Dan Bălan Repar și eu părușa asta, ne-a dat pleață Băi, Hai, hai, scoală-te odată că-i soarele de suniță pe cer Și tu tot mai îl frămâniți pernele Hai, mai lasă-mă, o lecuță tăicuță Nu? Că visam atât de frumos hai, hai, lasă ca că ai timp să visezi Tot restul zilei Că ce altceva ai de făcut Hai, hai, nu mai le nevi Că iar o să râdă frații tăi de tine Așa cum se întâmplă în fiecare zi Hai Da, păi ei mă iau oricum îns și mă umplu de ocuri ori de o ori au prilejul. Bacă sunt prea mic, Bacă sunt nepriceput, Și uite așa, încet, încet, Mi-am uitat și numele. Da, toți mă strigați, Nătăfleață! Nă da, da, da, da! Și am început să cred că așa am fost botezat. Ei, gata, gata, hai! Hai, nu te mai alinta, Atâta, fugi mai bine la izvor Și dă-ți cu apă rece pe față Ca să-ți speli gândurile de peste noapte Și ai să vezi lumea altfel Nătăfleță, tate, ia! <laughs> da, tate, da, da. hai, da. hai puț, da. puț, Am fugit, tata, am, puț, puț. am fugit! Care mult aș fi dormit, Dar de cuța m am trezit, Și mi-a zis, mai nătă-ți pleață, Spoală te că-i dimineață! Hai, mă, mă, costele, mă, de foame. Oi. s Să tărit, mă, mă, liga. Băieți, ia, mai lăsați gălceava, hai. Făceți-vă Sfânta Cruce și băgați lingurile în strechin. Așa, A, așa, da, bă, iar fi bun și parte tu, mă, mă, liga. E, las că-o tai eu cu ia, o, ia, ia, și tu, poftă ia și bun. tu, Hai ai puneți în Hai, mâncați, mâncați, mă, mă, liguță cu, cu deci Așa. Uite, uite, lui a pus patru polonice de lapte Nouă un boț și lui în sfer de mămălic și eu, uite, uite cum mănâncă Parcă se bat lupii la gura lui Nătăfleață, sure. nătăfleață Dar la mâncare e în față e, Gata, a da? terminat Apoi să ne fie de bine Să-i să să fie să fie. mulțumim lui Dumnezeu pentru masă Ia spuneți frumos Mulțumim Dumnezeu. pentru masă Și lui acum fiecare fie fie la treaba lui Hai băieți, la treabă, la treabă Ăăăă, uh, taică Ce vrei? Păi eu m-aș duce la tăia lemne în pădure Dacă, dacă mi dă da voie Ea, păi, du-te, feciorul, tată Du-te, numai să ai grijă să nu dai Peste vreo lighioană, pe A, acolo Dragul mami, dragul mami Uite, am să-ți spun în traist un cozonac bine rumenit Și gustos da. Ce-o la cu vin? Da Ca să ai cu ce potoli foamea și sete Săr mâna, măicoțe, să o română și să ne vedem cu vin nu sănători să ai La secură! Uite aici Aici în poiana asta Aici pare Pare a fi cel mai bine să mă așez Așa <gângătă> să iau eu o bucatura de cozonac Așa și, și o gură de vin Să pun coletul asta la umbră a, Ce bune vină Mai au o gură de vin Ah. Acu, acum acu ia sa o eu copacul El mai fanic pe care sa-l dobor <gângătă> -i> <gântă -i> <gântă -i> Oră, ce, ce acolo? Ce, ce tu fișul ăla, că parcă mișcă ceva Ălă, orice ai fi! Orice ai fi, oricine ai fi! Ălă, ești tu la ca altul spre tine zboară securea! <gântă> -i> I de acolo! Nu, te-ai Nu te Să te ca sunt un biat bătrân sărman și singur am, și am, am, am, am. Te și mie o bucată din cozonacul tău Ia mâna, ia mâna ia. Atunci lasă-mă să sorb o înghițitură de vin ne? Te rog că mă simt la aici ne? Nu mai pot de foame Ia, ia, ia, ia, ia uite-te la el Dar da da știi că n-ai pretenții mari? Păi dacă îți dai eu din cozonacul și din vinul meu mie Ce-mi rămâne, ha? Ia, vezi, ești tu mai bine de drum Și hai, nu mai, nu mai supăra oamenii cerșini te rog. Fii mulțumit că te las în plata Domnului M Eu am venit aici să tai lemn nu să duc grijă a ca tine. Hai! Iată-mă, îmi pare rău că te-am supărat, frăcăule. Iată-mă, atunci rămâi sănătos. Rămâi, Și să dea domnul să i spor la treabă. Por. Păi a să mi-o spor și fără urarea dumitale. Cam ah, Că am pierdut și așa destul timp cu vorba. Mai bine să mă apuc și eu dă treaba. Măi, care să... e, uite ăsta. Ăsta. ăsta copacul. <laughs> uite ăsta de aici. Ia, să mai dau oleacă se curea pe gresie. Așa. Aici, <laughs> ce cuțină. Până în seară, socor, că i face treabă bună. Ah! Ei, grecie, dar de ce-mi cad loviturile-anapoda? O, o, o fi brunon. Ia să încerc eu pe partea asta alta. Iată ce -ai nemernic o desfăr că a apucat-o de parcă nebunii sărcurea. Ia să, să încep eu una mai jos aici, mai... Au, au, au, au, nu măi mă, mă, mă, mă, sări cu doi culiță măi! Măi culiță măi! Să rup o fâcie din căvașă cu care să ma oblocesc rada, să nu opresc sângele-n stăpânele ajunge acasă. Poate asta mi se trag de la ugulețul ăla cărunt. Mă pleci de mă Of, of, of. ce vrei, băi? Lasă-mă, rog și pe mine, să-mi încern norocul în pădure. Ne, eu te-aș lăsat, dragutate, Te-aș lăsa, dar n-ai văzut ce a pățit fratele tău mai mare. He, lasă că poate of. nu o să am și eu același ghinion. Of, of, of. Haide, fie, de, bine, haide, rog. Bine, fie. Așa? Nu, <laughs> nu mai să fii cu băgare de seamă. Sigur. Dragul, mami, dragul mamițam, crezi că da? ție și ție cozonac mm. și o sticla cu vin. A, așa. A, așa. Punele în trai și la sănătos. Să rămână, mamă. Să rămână și rămâneți cu bine. Merse-mă paz. Uite, parcă aici, în poiana asta, ar fi cel mai bine să mă opresc Da, e grozavă aici Să înghite eu o bucătură de cozonac Să bă o gură de vin Așa, să-mi așez asta la loc în acum Și să aleg copacul cel mai înalt pe care să-l dobor Parcă ceva tu tufiș. Ha, ha, ha, ha. Nu te ascunde că te-am văzut. Nu te ascunde. Ești dacă ai curaj și înfruntă-mă dacă nu ești un și un papă-lapte. Hai, hai, de acolo. Dar cum, cum, cum să te înfrunt eu, flăcăule, păcatele mele? Că eu sunt doar un biert bătrân, sorman și singur. Te-am văzut mâncând din, din cozonac și sorbind din zin. Ange? Te-aș frumos să dai și mie o bucătură și o picătură de vin Că de atâta foame și te Mă simt aici. <gătă -s> <gătă -s> Asta e bună Păi dacă ți-o-i da și ție N-o să mai rămâne nici pe o mase, Așa că vezi de drum și nu mai supăra oamenii nu, dar... Fii fericit că nu mă simchisez de tine Și te las în plata domnului Grija mea e să tai lemne Nu o să plâng de mila milogilor Bine, bine, nu, nu, nu, nu Hai, hai, hai, hai, hai. Nu nerva, hai de... Că n-am vrut să te supăr, flăcăule Haide și să dea, domnul Așa, așa Hai. spor la treabă Da, da, spor la treabă da, spor la treabă Vorbă multă și sărăcia omului Mai sănătos, că eu o să mă apuc de treabă Da, să ai spor O să la am, o să am, n grijă Ia Ia că ăsta-i copacul Să mai ascult puțin securea Până în seară n-o să-l mai las din mână Așa, ia Hai să-mi-s... -ja? Uh. Uh, uite! parcă să curea asta! Unde dau eu și unde sare ea? Să o mai încerc o dată! Uh. Uh. Uh. A ce diavolință de tezbască apucată de năbădei? Ia, stai, stai să încerc mai jos! Ia! Ah! Ah, Mi-a sărit pe picior de dreptica Măiculiță, mamă, ce rană mi-am făcut ah, ah, Trebuie să rup ca și sa mi-o bloșesc rana până eu ajunge acasă Numai de la nimeni, Nicola, de omule scăruni, s-au tras toate M-am blestemele lui ea. Ulea, ulea, ulea. Toți, uite, și nici lemne nu mai avem. Oh, of, of, of. Se vede treaba că nu îmi pot pune nedejdea în niciunul din voi. Lasați-mă în pace, lasați-mă că tot eu va trebui să mă duc să tai lemne în pădure. Macar la bătrânețe, speram să am și eu un ajutor de la voi. dar nici. Dai că, dai că stai puțin. Ce vreme mai? Lasă-mă și pe mine odată să mă duc în pădure la tăiat de lemne. te frate. Nu, te frate, <gătă>. nici să nu te gândești, băiete. Tu n-ai văzut cât au pătimit, frate, i de pe urma asta. Lasă-mă. Tata, tata, te rog, te nu, rog. lasă-mă, renunțe, băiete, că n-ai tu cap pentru astfel de treburi. A, că mă duc eu. Și apoi pădurea nu. e plină de primești. Nu, nu, nu, nu, tata, stai, stai, stai aici, stai aici, te rog. Ce vrei? Tata. vreau să mă lași. Iar dacă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 Poate că o să-ți vină și ție mintea la cap. Of, of. <laughs> Maică, măicuță, Mama, Mamă! Uh -huh. Ia, dai i și lui ceva de alegurii. Pune-i într Ce stafon? să -i mai dau, ce să-i mai dau, păcatele mele, că mai am doar un cozonac plămădit numai cu apă și copt în spuză. Uh. Iar de băut, uite, o sticlă de bere Lasă, mamă, lasă, că de mi fi foame, e bun și ăla. Uh. Iar de mi fi sete, n-o să mi se pară gustul sălciu. Hai, puneți ți în n și... Aș. Nu-mi doresc alta decât să miurați -mi drumbun. drum bun oh, Drum bun, băiatul Drum bun, băie, ne drum tefleați Rămâneți cu bine Rămâneți cu bine să ne toți, băiatul, ai grijă. Doar am și eu o stea mea Ce m oferi de vremea.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 E <laughs> o minunăție de până, dar ar fi ca-mi povești. Ia, acum, hai să-mi trag și-o sufletul, să-mi potolesc foamea, să-mi potolesc setea și să mă apuc de treabă. E, da, dar unde-o fi omulețul de care mi-au povestit frații mei? Unde-o fi omulețul? Bună, ceva, da! L -a, l -a. Da! Bună ziua! Și bună să stie ei, mă aflu Bună ziua, moșule! Unde? Ești? Mână, Bine, zi, unde sunt? Unde sunt? Unde aici Unde sunt? Unde care Unde sunt? Unde sunt? Unde sunt? Unde sunt? Unde sunt? Unde sunt? Unde sunt? Unde sunt? Unde sunt? Unde sunt? Unde sunt? Unde sunt? Unde sunt? Unde sunt? Unde sunt? Unde sunt? Unde Unde Hai, amici, hai, stai, da, da, ia, andai, hai, hai amor cu trei, așa, de dragă, n-am între este decât un hamărât de cozonac copt în spuză și o sticlă de bereacră, da, dacă-ți sunt pe plac bucatele astea, stai așa, n-ai decât să te așezi core, hai, stai, aici, așa, am, eu, așa, ce și ce? hai să ne uspătăm împreună. Ia, hai, dă-ncua, unde Cozonac. Da, asta? Cozonacul s-a făcut galben, galben de parcă ar fi fost... Plamadin, mai cu ouă. A, Ei, Ia să sticlă. A, a, cum cu Minune. cu Ai, s-a preschimbat în vinul cel mai de soi. Hai moșule. Hai, hai să ne ospățăm și să bem până ne umfsătura, da? Și să mâncăm. Ia, hai, ia, mănâncă, ia, ia, ia, ia moșule. Ia, ia, ia. Așa. Ia poftă bună moșule, hai. Poftă bună. Nu șmes, măcar mame te dă șolak de din, te dă asta. Așa. Nu m-o E bun. e bună. Mulțumesc, blăcăiașule! Mulțumesc, blăcăiașule! Fiindcă mi-ai dovedit că ai inima bună și din puținul tău ești gata să împarți bucuros cu alții, să știi cam să te fac fericit. Eh, nu-mi e voi moșule. Îți mulțumesc eu sunt fericit că ai mâncat, că nu te rog. Am să te fac fericit, flăcăule. Uite, vezi copacul acela bătrân de Ah! Îl văd, moșule. Așa, așa. Da, dar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 Mulțumesc. E! Și acum ai vorba vorbă, ci treabă e treabă. Ia să văd ce surpriză mă așteaptă la rădăcina ăstuic copac. Din câteva lovituri de secure, cred că îl dobor. Hai, atreabă. Așa. Ce minune Moșdegelul n-a glumit deloc Ce văd ochii Sunt reaz Sau visez mm. Mm. Nu, nu, nu, nu, visez deloc O frumusețe de gâscă Cu penele numai și numai aur Mulțumesc, moșdegelule Mulțumesc Așa cum Nu Nici că-mi tricea prin cap să descopăr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 Era bună, era bună. Aș putea găsi la Dumneata o unde să rămân peste noapte?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 Fii bun și arată-mi odaia că sunt mort de somn Într-o clipă, flăcăule Eu o să rămân aici să mă îngrijez de la mușterii Iar de tine se vor ocupa fetele mele iată te! Uite, ea e cea mare Bună seara, drumețule Bună seara. Ea e cea Bună seara, am bun Și ea e cea mică Bună seara, voinicule Bună seara. Hai, luați-i de saga Și puneți-i așternuturile curate pe patul din odaie nu, nu, nu, nu, nu, de saga, nu dau, nu dau, o țin aici lângă mine. Bine, cum ți-e voia. Și acum, până e gata patul, șez aici la masă. Am să-ți aduc niște bucăte și o cană cu vin. Hai, hai, fetele, hai, fetele. Hai la treabă, la treabă. Bine că mai poposim la hanul nostru și un floc mai chipesc. Dar are un chip luminos cum n-am mai văzut de mult prin partea locului. Miă, haideți mai bine să ne vedem de treabă, că o fi obosițărăcu. Te uite la ea cât e de grijuie. Te pomenești că ți-a căzut cu trompe Că nu-și mai deslipeau ochii de el <laughs> Dacă nu terminați, vă spun tate Asta mică nu-și deslipea ochii de flăcău e? Iar eu nu puteam să-mi deslipesc ochii de traist Dato, și eu sunt tare curioasă ce -o fi având în ea? Că n-a vrut să ne odea să o punem în odaie e, o fi având ceva de preț și n-a vrut să o străineze. Paza bună, haide mai bine să terminăm cu aranjatul camerei Să o aerisim, că și vine și n-are unde se culca da, da, da, da, da, întinde bine cearceaful să sară banul pe el e, Și pune-i perna spre răsărit să-l trezească primele raze e, hai, so hai, hai, hai, hai încă puțin aici, așa. hai că acum, așa. acum suntem gata Hai, hai, A, mai, mai repede, mai repede A, Gata suntem gata? Hai să-i spunem tatei că am terminat! Hai! Tata Mulțumesc, dragile mele! Și acum, hai, mergeți la culcare, că eu și Flăcău mai stăm puțin la taifa. hai! Aș mai stai, Orangiule, că ți-e vorba cum ți-e vinul. Dar simt că, că mi se închid ochii. Și apoi, ești tare bun, dar cum ți-am zis, eu n-am nicio o lețcaie frântă cu care să-ți plătesc bunătatea Dar cine ți-a pomenit de bani? Hai, mai acolo în cobor dacă. Și când te-ai oh, oh, oh, Ai venit tu de nu-i plăti Nu-i stă bine unui oaspetă să refuze Dar să nu te superi Dacă-ți spun că asta e ultima cană, da? Păi mai stăm la o tacla și por o vede. Hai, bine Să nu Dragile mea, va tulbura Cineva somnul? Acum, hai, de la culcare Că s-a făcut târziu Să-i mulțumim domnului că am încheiat cu bine încă o zi Hai, noapte bună Somnulșor, taicuță Hai, voi nu veniți, surioarele? Ba, ba noi, cu voia am mai stau alea că pe prispă Că tare frumoasa frumoasă luna Ne mai scădăm și noi puțin în răcoarea serii Dacă ne dai voie da? Bine, bine, dar să nu zăboviți prea mult Că mâine în zona avem treabă Bine, dacă vrei Poți să stai și tu da, mulțumesc, tăi cuze, dar mie cam am somn Bine. Găinile măță e de mult Du-te, dute, te du-te du -te, du -te și dormi Să mai crești Hai, nu noapte, bune, noapte, da, bun. noapte, nu noapte bună, bună noapte bună Gata C Au plecat? Au plecat Tu, tu e o arde nerăptare Sau ce-o fi având oaspetele nostru în traistă? He, știi, și mie mi s-a părut curios Că nu se despărțea deloc de ea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 Știu că doarme sănătos Ia, vezi Vezi unde-i trai ăsta Uite-o Uite-o, e aici lângă Ia-o și desleagă tu că eu n-am curaj Dă-mi coace, dă-mi coace Maică Eu E o gâscă O, o gâscă? Pe acolo loc să nu gâgâie Îl trezește pe flacău. Păi că nu e o găscă din cele din care avem și noi în o gradă. E o gâscă minunată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 Tu smâncopa. Zi, zăce! Mi s-au lipit degetele de aripă. Și nu se deslipesc cu oricât aș trage. Ce mă fac? Ce mă fac? Și tu ce caș gura, punem mâna, ajutăm. Ai răbdare și nu mai faci atâta răbuit că-l trezești. Ține-te bine că trag. Dragă, m-am lipit și eu. Acum ce ne facem? Hai să ne băgăm supat. O să stăm aici până bat zori în fereastră Apoi, dacă află taica Va fi vaide-n pielea noastră Nu știu mama Dacă mi-a trecut-o sprinos toată noaptea Sub patul ăsta Ce crezi că mie mi-e mai bine? Am înțepent Parcă se aud pași s fi trezit aia mică să dea la păsări O fi când da cocoș Că te ești de supat nu au dau seama -i dimineața! i dimineață Duratelor Duratelor Duratelor da. suntem aici? Da. aici Aici, aici, aici Aici, aici Intră și scapă-ne de Ne-am lipit de penele gâștii și nu putem scăpa v am bănuit eu oh. Puteam să vă aștept mult, mult și bine să veniți la curcare Dar cum vă știu, iscoditoare, mi-am închipuit că asta e luna la care vreți să priviți Hai, hai, hai ieșiți de sub Hai, și acum, acum hai să băgăm, să băgăm repede găsca la loc în traistă Hai că m-am și eu Uf nu ca alta nu ne rămâne de făcut decât să așteptăm până se trezește flăcăul Săi i cerem iertare, nu? Și pot o găsi el un fel sa ne dea drumul Credeam că ne scap de pe e, Și acum ne-am lipit ustrele Da, mai terminat de sfădit că soarele a răsărit o, o, somn am dormit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 O să-mi iau gâzca sub soare Și voi n-aveți decât să vă țineți după mine Da? Da, da, da, da, da Am lipsit cam mult de acasă Și ai mei gândesc că sunt tare îngrijorați Acu țineți pasul cu mine Că o luăm prin câmpie Poate dăm de un drum mai drept Hai, hai, hai, hai, hai, Petron, Hai, Petron, țineți pasul viu Hai, viu, țineți pasul viu Că s-a făcut cam târziu. Hai, hai, hai, hai, hai, hai. hai. Am crește. Și de atât a dator, simțim că sufletul ne-am dat -o. Suntem trei fete aiurite, dar nu ca ca poleite. Și cum crezi tu că s-ar putea, minte, să avem mai mult ca ea? Suntem trei fete aiurite, da, da, dar nu ca ca poleite. Și cum crezi tu că s-ar să avem mai mult ca ea? Cred că așa să o ca da, așa da, da. frumoasă ha, Nu poți, să nu fii murioasă și acum suntem toate trei Ca niște muște prinse în clei Suntem trei fete aiurite Dar nu ca gânsca poleite Și acum suntem toate trei, ca niște muște prinse-n clei Oprește-te! Oprește-te! Oprește-te! M-aș opri eu dacă aștii că ăsta-i drumul bun Uite un poco, Ia să-l întreb pe el încotro s-o apuc. Părinte, rogute te dacă nu-ți e cu supărare... Nu, supărare n-am puternic, dar de când sunt, o asemenea plesti n-am mai văzut. De cuvincioaselor! Nu vă e rușine să vă țineți cai după un flacău. Nu-i frumos, nu se cuvine să faceți una ca asta. Și apoi voi, voi, cele mai mari, n-atreacă, meargă, dar ție, mucoasă! Ție! Nu știu! de rușine Ia, dă da mâna, îmi face să vă opresc Da, a, da, a, da mă și eu să mă Doamne Sfinte Și dezleagă-mă din alaio Acesta păcătos eh? Nimic Nimic Acum ce să fac de voi, de nevoie Trebuie să alerg și eu în rând cu voi Dar mă încurcă patafirul Da, scăli, da! Încotor te grăbește așa tare. Nu cumva să te iei cu altele și să uiți că mai avem azi un botez. Dacă vrei să ajungem la ele, aleargă după mine. Ia-mă de mânică și desprindă-mă din alai. asta. Da, da, da. Numai decât, părinte. Hai! Ola, ola, eu uite plăcie. Văzcă-le! Doamne, iartă-mă! nu lămas și să. agăsa. Măi, flăcăule, măi. Oprește-te nițel că eu și părintele trebuie să ajungi la botez. M-aș opri eu dacă unde am ajuns. Că toți știți m-a bală stânga, bala dreapta, și mica am deci drumul. Să hai, hai, hai, hai! Hai, hai! Hai! Hai! Hai! Hai! Hai! Hai! Hai! Măcar să Hai! Hai! Hai! Hai! Hai! Hai! Hai! Hai! Hai! Hai! Hai! Hai! Hai! Hai! Hai! Hai! Hai! Păi vezi în zără aia mare? Dă-o de ce cu ea? Acolo domnește un împărat care are o fi nu numai bună de măritat. Numai când bata e atât de sanghie da? și de ursuză de pire că nimeni până acum n-a putut să o facă să râdă. N-a putut, nu. de parat, împăratul arată o pravilă în care stă scris că Așela care o va face pe fată să rădă, o va lua de nevastă. Luat, da. A -a. A -a. Păi dacă e pe așa, mai trageți cu mine o fugă până acolo. A -a. Haideți, A -a. haideți, dacă tot am rătăcit drumul, A -a. hai să zăbovim nițel la palat, n-ar strica să mă înfățișez și eu, Giscă de aur, am. Și dacă dă norocul să-mi iau și nevastă, mă întorc la ei mei împlinit. Hai! Hai, mișcați-vă mai repede, că mai sunt doar câțiva pași. Hai, nu o fugă de apă până de, Haideți, haideți, haideți, haideți! Hai, hai, hai, hai. Așa, am ajuns. Dă-ți da hai, bate batem boată! Îl batem! ce postești? Pe batem! cum batem! Îl batem! Am venit să batem! Îl batem! Îl batem! Îl Că rog să mă primească. Așteaptă acolo nemișcat, o să-l pe împărat. Ce zici, părinte? E? Crezi că mă primește? Te da, știu și eu, taică. Da, nu văd de ce nu te-ar primi până la urmă urmei. Vorba aceea, ești tânăr și bogat, tocmai bun de însurat. E... Porunca de la împărat, că poți să intri în palat. Apropiați-vă, apropiați-vă! Este Fii Fi binevenit! Să rămâne domniță! Fi binevenit! Ce? Ce? Iartă, ce? Iartă ia Și ne tată! Ce? Ce? Ce? Ce? Ce? Dar nu vreau să parne cu dar nu mă pot opri! Eu pe lume n-am mai văzut așa o, o nestrujnicie de alai. uite de și tută! <și> păi, când îl văd cu gâsca de aur sub zoară și ceilalți cinci am ca pe svoară, Mai păi uite de nu mă pot opri din <și> Nu credeam, nu credeam că o rid vreodată cu atita poftă. Și hi hi, hi, hi, hi hi El singur, el singur Îmi mire Ha-ha-hi-hi Ce ho-ho crezi ho, E râs, aș vrea să mă opresc ho ho, ho ho ho Se fac de tare creu, Plăcăul e alesul meu Ho-ho-ho și ha-ha-ha Și hi, hi, hi, hi, hi. Bășur eu, bășur Mare fericire mea, a dus tine am să cred că voi mai auzi resete între zidurile paratului meu. Pentru bucuria pe care mi-ai făcut-o la bătrânețe, îți mulțumesc. Prealuminate împărate. Da. Acum că ți-am îndeplinit porunca,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 Am plecat! Dar pe cine să găsesc? Pe cine să găsesc? Hei, ia stai! Numai omulețul cel cărund din pădure mi-ar putea veni în ajutor cu un sfat de folos. du de du de du de tu te, -te flăcaule! Mă-ntorc curând, domnița. Da, da, da, da! Dar până atunci, te rog, ai grijă de gâsca de aur! Oh, te aștept!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 mai afl... a, Uite aici în luminișul ăsta. Dar parcă se vaită cineva. O fi vreun om sau o sălbăticiune a pădurii? strigă, mai eu măi, omule! A, uite, dar ce o faci pe inima și de ce stai așa pe mine? Dă, da, bai cum aș putea să fiu altfel dacă mă închinuiești de o amarnică de sete și n-am cu ce o stinge? E, e. Iar de apă cât o fie de rece, nu mă pot atinge că se termină stinge. E. e drept că mai adenea ori am golit un putoi cu vin, dar ce înseamnă o picătură? La setea care mă frige pe mine E taman ca un strop Pe o piatră înfermântată Băi, dacă-i numai asta Atunci află că mi-e cu putință Să-ți astâmpări setea Aoleu, bă, eu, bă. Da, da, da. Hai frățioare cu mine Și o să bei până nu o să mai poți Hai, hai, hai, hai. Omule, asta e în pivnița adra. Adra, -mi cele mari, eu mă duc să-l chem pe împărat. Hai. Adra, hai. Adra, -no. Repete, că la cât mie de sete s-a să le dau un înainte de a veni la la, Și acuia să iau eu butoaiele la rând, gospodareșe. <știa> <știa> Aată, unul e dată! Al doilea, l-am stins. Al treilea, l-am uscat, al patrulea, l-am ras, aici dat sunt, al trei, 36, 3 și 7, au Oh, leu, simt că mi-am mai potolit puțin setea! Uite, Auleu. Ce mai de la ce? Uite! Ia-mi Omul meu, aproape ca terminat. Ah! Să trăiești în palată. Ce mai facem în palată, frate? Ah! Oh, ce Ai faci? aici, nenorocitule? Mai am un singur budoi. Dar mă cam durșoarele, că-s grelea, dracu. Dacă îl dau și pe asta pe gât, lăsați-mă să-mi trag sufletul puțintel, și apoi să mă mai arătați o pifniță, să o beau și pe aia. Vă o să stai în strângul, netrevnicule. Șelele oh, aici, șelele oh, aici ce? Oh, Auză, după ce îmi faci atâta bă mai vrea să-mi îngolească în copiii, nici Mai vrea te te te vrea de aici! Mai te de aici! Mai vrea de aici! Mai vrea de aici! Mai vrea Mai am de nu Mai am vin. Nu aici! Mai vrea de aici! Mai vrea a Nu porunca, nu? Acum, mm. cred că îmi vei da fata de nevastă. Mm. Ia nu te grăbi, eștețule. Cum crezi că o să-mi dau o după un neisprăvit ca tine? Dar nu-ți închipi că o să trăiști toată viața din ha-ha-ha și gâl-gâl-gâl. te și găsești un om care să fie în stare să mănânce, uh, să mănânce un munte de pâine să mănânce. Hai, mai plecăriți-mi Fac cum poruncești, dar și măria ta să te de cuvânt. La revedere prealuminată. Și spune-i domniței că vin să o iau curând. Bă, dar ce mai enervat. Tare-i pricinos bătrânul. Dar de fata ia lui. Și acum, hai, iute în pădure să-i cer sfatul omulesului. Ia uite. Uh, Luminișul. Ia uite și, uite uite și omulețul. <gri> ba nu, ba da nu e omulețul, e un om cu mutra tare necăjită care își tot strânge cureaua peste burtă. <gri> mai omule, da să cureaua aia în plata Domnului, nu mai strânge atât, că-ți iei răsuflarea. Uite <gri> măi, cunința mea, mă, am înfuricat un curmture întreg de buine. Dar ce-mi ajunge doar un cuptor așa amărât, când sunt lihnit de foame? Păi împunță-mi vântul și trebuie să-mi o mereu cu ca să nu cad de-n mai mai Hai, frate, nu te mai văicări atât, hai, hai, dă-mi mâna cu această scoală-te așa, așa, și vino cu mine, că o să-ți dau să mănânci până te-i Că am ajuns! am ajuns? Uite, uite, Fian, mm. Dar parcă muntele asta nu era aici în fața cetății! Munte, de voi mm. dacă chiții bușar, mai e și împăratul! Mm. Cred că a pronunci să se strângă toată făina din împărăție, ca să facă muntele asta uriaș de pâine! Pâine, pâine, pâine! Ia zi, omule! Pus albirii, lu cum de nu? <laughs> Mâncese aici la pâine, m-am pus în fulec. Am o râsă, am Mă de așteptare, de să bat la Nu, nu Nu, nu. Nu, nu. Nu, nu. Nu, nu. Nu, nu. Nu, nu. Nu, nu. Nu mai rămâne un incendiu, foameșe, am să mă ca ce, bă, ce, bă, unde, ce, ce, Uită, uite, omul meu, a dovedit tot munterea de pâine ce ei copt. ai copt. Nu, nu, ce, ce -ți -ți acolo, m -m -m -m. Dacă ar fi așa minostiv, Maria, ce Maria, să mai pune din cuptor de pâine mără, meu. Ba pune ți în cui. Hăme, Plecă aici! După ce mai ai golit de făină, toate hambale, împărății, mai vrei încă să mănânci? Mânca doar câinii să te mănânce, să te mănce câinii să te mănânce mm. În- o până o pun pe tine, hai Iartă-l pe Aluminate, iartă-l că n-a făcut decât să-ți îndeplinească porunca Și acum, pentru a treia oară, îți cer să-mi dai fata de nevastă Ce-o dau? Păi da, păi nu, păi cum nu? E și ses, n-am știs. Haideți să da, iați După ce o să terminați cu ha ha ha și ji După ce o să terminați cu girtel girt și după ce o să terminați cu clap crap Ce se face, stai? <gri> nu să vrei să-mi scoți fata la primare? Nu să vezi călători și spre alte sperat Nu! Ci doar nu ți închipui că fata mea o să meargă pe jos. Sau când ajunge la vreo apă, o să treacă not. Cine nu știe? Doamne ferește. <gri> <gri>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 la fel ca jocul de noroc iar are mofturi, are toane Și uneori este de frisoane Căsătoria nu-i deloc La fel ca jocul de noroc iar are mofturi, are toane Și uneori este de frisoane he, he, he, he.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 Fii fi moșnegelul cel înțelept, că numai el mă poate scoate din încurcătura asta. Unde-o fi? Unde-o fi? Moșule! Moșneagule! Moșnegelule! Nimic! Nu-mi răspunde nimeni. Ia să fac o rugăciune! Vino, moșnegelul meu, și ajută-mă la greu! Te-aș ruga să-mi dai un sfat! Cum să-l satur pe împărat? vino, dă-mi ajutor, Că tare aș vrea să mă însor. Dar ce-i cu tine, flăcut meu? Măușule, da te va ce m-ai speriat, măușule? Dar ce cazuri, Ți-au îndreptat pașii din nou în pădure? Of, of, of, măușule. Apoi... Mi-a căzut cu tronc fata împăratului Vai de cap Ei, Da, vră. da, da Dar vezi că bătrânul <gri> e tare cârcota Și născocește tot felul de chichițe Uite, <gri> se vede treaba că nu-i sunt pe plac Și vrea să scape de mine eu, -a. Mai întâi mi-a zis să-i găsesc un setos Care să-i stingă toate butoaiele Așa. cu din pivniță Apoi a copt un munte de pâine pe care Un hămesit l-a înfulecat până la ultima părâmă Așa. Iar acum ce crezi că i s-a năzărit? Ce-i ce s-a năzărit? Ci că să-i fac o corabie care să meargă și pe apă și pe uscat. Liniștește-te, flăcăule, că eu n-am uitat bunătatea și mila pe care mi l-ai arătat la nevoie. Află! Că tot eu am mâncat și am băut de hatărul tău, da, da, da, da? da <laughs> și tot eu am să zdau și coravia. Gata, ia, întoarce-te tu la palat și ai să găsești în fața porcilor năzdrăvânia ce ți-a poruncit împăratul să-i o aduci. Acestea toate ți se cuvin de drept? Fiindcă tu m-ai spătat Din puținele tale bucate Rămâi cu bine, moșule ci ți mulțumesc tare mult Veni sănătos Uite, dacă lui moștenit pe împărat Atunci să ști tale Că la curte <gri> Și se mai știi moșule <gri> Ca a dispărut de parcă l-ar hindiți pământul Ce minune Dar lasă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 Ce mai ai de zis? Ha, ce să mai am de zis? Istețile? Că mi s-au dus pe apa, să-mi toate și dricurile mi s-au lușit. De când sunt eu la îmbălție, n-am mai văzut așa minăție de corabie. Doamne, ce frumoase e! O să-ți dau fata, o să-ți dau și o să vă fac cu luntă, un gandă hai, drăască, nu-ți lipsește.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 Și fica Măriei tale! Și fica Măriei tale! Cum și fica... Ah, fica Măriei mele! <gânt> da, da, da, da, da. <gânt> Iar eu, ca ginere, o să păstrez lângă scaunul domnesc gâsca de aur <gânt> Da, da, ful, ful, ful, ful, <gânt> da. Care să-mi amintească întotdeauna că Fără trudă, fără bunătate și înțelepciune Poți să rămâi un neisprăvit Așa este, trețule Așa... <gânt> Îmi place cum gândești da, Asta-i garanția că las treburile împărăției în mâini bune mai să fie, acasă toți îmi spuneau nătăfleață și acum la palat am ajuns istețilă. Ce zici acolo? A, a, aș mai avea o rugăminte, măria ta și tată-socrule. Spune, dragul meu, gine. <laughs> tot ce-ți dorești, ți se va îndeplini. Aș vrea ca...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 Și-a găsit fata băiatul ia zis în zeflemea împăratul Pe cum se așa Nu veți că ești un nătăvleță? Cum se întâmpla în viață Să vezi pe dos și nu pe față Credeau cu toți că-i nătăvleță Dar mintea lui era în viață. De urma, de gring, E Te-ai nescoțită Pe frații Și ai dat înscan au aur În al poveștilor te zau Povestea proaspăt încheiată A fost la fel alte date de întâmplare nespășită de frații grim etticluite. Ați ascultat gâsca de aur.